Lunchtid, fredag den 2 oktober 2020. Polisen larmar till en plats i Märstad där en man har blivit skjuten. Han hittas livlös på marken och hans liv går inte att rädda. En man grips, släpps men blir gripen igen och åtalad för mordet. I tingsrätten blir det livstidsfängelse. Min uppfattning i tingsrätten var att det var uppenbart att det inte gick att utesluta- någon av de här alternativa gärningsmännen som jag hade presenterat. Men i hovrätten frias han. Och nu ska fallet prövas i högsta domstolen- jag bedömer att det här eh, avgörandet från högsta domstolen- kommer få en väldigt stor betydelse för rättstillämpningen framåt. Peter i Krim, om DNA-pusslet i Märsta fallet. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Ja, 2022 har ju fortsatt en, en sorglig trend. Det har ju skjutits en hel del här i början av året- Fram till mitten av februari så är det 11 personer som har blivit mördade med skjutvapen i Sverige och vi får se hur det här utvecklar sig under resten av året. Men det är ju rätt oroväckande siffra och något fler än samma period förra året. Och vi har ju pratat med det tidigare att de är väldigt svårlösta de här morden och om man kollar på många utredningar som har lett till gripanden så är det absolut inte i alla fall bara i knappt hälften någon har faktiskt blivit frihetsberövad. Och uppklaringen gällande dödligt våld med skjutvapen den är ju också generellt lägre än andra typer av mord. Det är ju lite eftersläp på, om man kollar på förra årets uppklarningssiffror. Det pågår ju utredningar fortfarande. Mm. Men en kartläggning som SVT publicerade i höstas, den visade att bara 10 av 47 dödsskjutningar under 2020 lett till fällande domar som vunnit laga kraft. Det kan ju eventuellt ha tillkommit någon dom där, men det visar ju ändå att det är relativt få sådana här mord som klaras upp av polisen. Och från rättsväsendet, kanske framför allt och från polishåll, så har ju de Senast har det funnits en del synpunkter på hur domstolarna bedömer mål som gäller just mord med skjutvapen i kriminella miljöer. Man tycker att det har samlats ihop bevis som ger en rätt rimlig indiciekedja det vill säga att man har en hel del bevis som pekar mot att det med väldigt stor sannolikhet är X som har skjutit Y. Och det finns ju också exempel på mål som har landat i långa fängelsestraff i tingsrätt, kanske till och med livstid, där hovrätten sedan friat just för att det kanske är väldigt sannolikt att X har skjutit. Men att man från polis- och åklagarhåll inte har lyckats stänga liksom alla dörrar utan det smyger sig in ett tvivel som gör att det inte är bortom rimligt tvivel att X är skyldig och att personen då frias. Och fallet vi ska ta upp idag, det har ju för anhöriga till offret framstått som rätt obegripligt. För där fällde Tingsrätten den man som åtalades. Han dömdes till livstid för mord. Men Hovrätten, de friade honom på ganska exakt samma visning. Det som är väldigt ovanligt med det här fallet det är ju faktiskt att det kommer att tas upp i högsta domstolen. Mm. Det är ju den högsta instansen och de brukar normalt inte ta upp mål som gäller just bevisvärdering. Men innan vi kommer till det här med hd så ska vi ta det från början. Det handlar alltså om en man i 25 års åldern som vid lunchtid en fredag för drygt ett år sedan blir ihjälskjuten i Märsta. Mm. Fredag den 2 oktober 2020 vid lunchtid, då larmas polisen till valsta centrum i Märsta. Det som jag såg var att jag gick på gatan och då hade jag busshållsplatsen på sida. Det här är från ett förhör i tingsrätten med ett vittne som bara råkar passera den här busshållplatsen när skjutningen sker. Och det är tolkens röst vi hör från rättegången. Så att när jag hade hunnit passera busshållsplatsen med... Cirka 30 meter och då var jag då och lyssnade på musik så hörde jag att det här gjorde tack, tack, tack. Och när jag vänder mig så ser jag att det är en som springer efter en annan och håller på att skjuta honom. Så att när det hela slutade, det vill säga att målsägandet ramlar på marken, så springer den andra personen mot en sparns, ett elsparkcykel som han lämnade bakom bilen. Har du frisikt eller har du någonting för mellan dig och något som skymmer sikten mellan dig och den här personen? Ja, det var frisikt, men den som sköt, han hade en luva och då täckte han med den ansiktet så jag kunde inte se. Skyttens ansikte, det är det faktiskt ingen som har sett, varken det här vittnet eller några andra vittnen. Och Märsta har ju under flera år haft problem med skjutningar och ett framväxande kriminellt nätverk som bland annat har varit aktivt här i Valsta. Under 2020 så pågick operationen Gimle från polisens sida där man försökte komma åt den här grupperingen. Men han såg då att det var en grupp med en kärna på kanske 20 medlemmar men som kunde involvera så mycket som 60 personer. Och trots den här operationen så hamnade Valsta under hösten 2021 på polisens lista över särskilt utsatta områden. Men om vi går tillbaka till mordet då. Mannen han skjuts nära en busshållplats vid Wallstads centrum och polisen är på plats knappt tio minuter efter att det här har skett. Man hittar då mannen liggande mitt i en vägkorsning. Det är ett 20 tal personer som är samlade kring mannen men på lite avstånd och en person ropar på polisen att mannen inte har någon puls. Polisen de inleder livsuppehållande åtgärder men inser snabbt att mannen inte går att rädda. Man börjar istället direkt säkra bevisning på plats i form av till exempel tomhylsor. Totalt hittar man åtta tomhylsor på platsen. Under den rättsmedicinska undersökningen så hittar man totalt nio skottskador på mannens kropp. Och den misstänkte gärningspersonen, han ses att flera vittnen lämna platsen på en elskoter. Och vi ska återkomma till den man misstänker ligga bakom där. Men först ska vi prata om mannen som avled. Vi har valt att kalla honom för Firas. Det är inte hans riktiga namn. Vi har varit i kontakt med familjen som ser liksom positivt på att man tar upp och rapporterar om fallet men som däremot inte orkar vara med och prata om det som har hänt deras son just nu. Så vi utgår från deras förhör under utredningen och där berättar de att Firas han bodde hemma hos föräldrarna. Han hade tidigare släppts från ett ett och ett halvt års långt fängelsestraff för bedrägerier. Det hade gått fyra månader efter det här straffet. Och Firas har haft en del problem genom åren enligt familjen. 2014 ska han bland annat ha allvarligt. Och familjen ska ha kontinuerligt försökt hjälpa honom bland annat genom att fixa en lägenhet. Men berättat att det ska liksom inte ha hjälpt det här. Men pappan berättar däremot att Firas efter den här senaste tiden är i fängelse. Blivit mer skötsam. Man säger att han kom ut lite som en ny kille. Han säger att han mötte en bättre Firas. Och mamman berättar att han också gick upp tidigt på månaden och brukade träna mycket. Det var det han hade gjort innan han sköt den här dagen. Samtidigt så finns det också vänner som i förhör berättar- att Firas fortfarande levde kring eller relativt nära- en kriminell miljö. Rickard Wahlqvist heter jag- och jag är ju kamraltagare på Norrorts åklagarkammare i Stockholm. Rickard Wahlqvist fick fallet på sitt bord hösten 2020- då De fanns det ju inga, inte, inga riktigt misstänkningar, utan det vidtogs ett antal det som, som krävde då en åklagarledning. Trots flera vittnesmål och en hel del teknisk bevisning på plats så skulle det ta rätt lång tid innan någon misstänkt grips i det här fallet. Faktiskt ända till januari 2021, nästan tre månader efter att han har mördats. Då är det en kvinna som blir misstänkt och frihetsberövad. Man har hittat hennes DNA på en patronhylsa. Men det ska senare visa sig att hon blir avskriven från misstankar. Hon åtalas aldrig för något brott i den här mordutredningen. Men i början av februari, då grips den man som senare ska komma och åtalas för mordet. Det skedde ju några vändningar i ärendet där hösten 2020 och början på... 2021, Vår, vad man kallar för vintern 2021. Och bevisningen i det här fallet det kommer kretsa en hel del kring teknisk och DNA-bevisning. Vi ska komma in på det mer senare. Men när han grips så har det gått så pass lång tid att det kan vara svårt att hitta och säkra tekniska spår. Det vi hade initialt som gjorde att misstänkarna kom att riktas mot den här personen som kommer att åtalas då, det var ju att vi hittade DNA på, på tre tomhylsor på, från brottsplatsen med hans DNA på. Och eh, det gjorde ju då att jag eh, tyckte att det räckte för skäl i misstanke. Det satt den också häktad för en, en vecka. Men som inte hände något mer så försökte han på fri fot. Men det som senare hände var ju att det i samband med det första frispröven att honom tog sin jacka i beslag. Eh, på den jackan påträffade man ju senare dels DNA från honom själv. Den tog sig i beslag då i hans bostad där han bodde. Och eh, senare så fick man också då träff på eh, blod. Slash-DNA från eh, målsägandet, brottsoffret då, på den jackan. Och den misstänkte mannen är även fastnat på en övervakningskamera på en buss med just en sån här jacka på sig. Och när NFC, då Nationellt Forensiskt Centrum, undersöker den här jackan, då hittar man offrets blod på den. Små millimeter stora spår. Och även tändsatspartiklar, det är alltså de små restpartiklar som bildas när ett skjutvapen avfyras. Och det var också den ovanligaste typen av partiklar. Det finns ju fyra typer och det här var den, den ovanligaste. Och det, det gjorde ju då att, man nu det men man, det gjorde att misstankarna stärktes ganska radikalt då, eh, gentemot den här personen var efter att han då frihetsberövades igen. <clears throat> och den här gången då på den högre misstankgraden sannolika skäl. Och eh, sedermera så var min uppfattning då att bevisningen var så pass robust att jag kunde på objektiva grunder förvänta mig en fällande dom och utöver det så har man en del mobiluppkopplingar som man från polis och åklagarholl anser styrka att det här är den misstänkte gärningspersonen. Och när vi radar upp det så här så låter det ju som att polisen på ett sätt har sitt på det torra. Men tingsrätten och hovrätten, de värderar ju den här bevisningen lite olika kan vi säga. Och vi ska gå in på varför de gör det. Vi ska börja med den misstänkte gärningspersonens försvarare Martin Persson som säger att mannens inställning till mordet, den är tydlig både genom polisutredning och rättegångar. Han är oskyldig, han förnekar helt enkelt. Under rättegången då kallar försvaret också ett vittne som ska reda ut en del tekniska detaljer. Det här är från förhöret med expertvittnet Sonny Björk, där försvarsadvokat Martin Persson ställer frågor. Så det är förhör med Sonny Björk som har avlagt vittnesed. Det är då av advokat Persson, varsågod. Ja tack. Ja Sonny, vi kan väl börja med din bakgrund, vem du är och dina meriter och ditt tidigare arbetsliv, vad du gjort då. Ja, jag har varit polis i Stockholm här i 47 år. 37 av de åren har jag varit kriminaltekniker då på det som nu jag slutade kallas för Länskriminalpolisens tekniska roten här i Stockholm. Och det börjar med frågor om jackan då som hittades i den åtalade mannens lägenhet. Där polisen hittat små mängder blod från Firas, alltså killen som blev skjuten. du har ju tittat på, det har varit några millimeter stora blodstänk på en jacka. Ja. Um, om så att säga uppkomstmekanismen så har NFC sagt att de kan inte svara på det. Nej. Men jag har ställt en ganska specifik fråga. Kan man säga att det här rör från den här aktuella skottlossningen eller skottlossningen i allmänhet eller kan det göra det överhuvudtaget? Nej, inte enligt min bedömning. Det finns ju möjlighet att knyta det till den här. Det finns ju ingenting som styrker under vilka omständigheter i så fall de här bostänken är avsatta. Och den typ av skottskador som mannen fått har enligt expertvittnet Sonny Björk inte kunnat leda till att skytten får blodstänk på sig. Om skytten inte varit väldigt, väldigt nära offret. På jackan fanns också en åtalade mannens DNA, något som Björk också får fråga om. Och sen har vi ju DNA på en jacka som du också tittat på och uttalat det om. Och då vet vi att det finns DNA på som vi har fått reda på nu, utsidan av en krage på en jacka. Man ja. vet också att det är så kallat bland-DNA. Vad innebär det med bland-DNA och <coughs> finns det någon risk för kont kontamination? Ja, en blandning av DNA är att man i samma spår får eh, två stycken DNA-profiler. Alltså man får fyra toppar istället för två. Och, eh, då mäter man ju så att säga mängden DNA i de här. Och ibland kallas de en huvuddelen är si och så den mindre delen i si och så. I det här fallet så talar man om huvuddelen i två, två delar så att säga. Så att eh, hur... Och det, det är klart, det här kan ju vara avsatt var för sig. Men när det finns i en bland-DNA är ju... Eh, alltså man måste vara extra uppmärksam på blandningar av DNA i DNA-spår. Där blir ju kontaminationsrisken alltså att det finns... Det är sekundärt överfört DNA. En person har en annan persons DNA på händerna och tar i det här fallet i jackan och kan då få en sekundär överföring av DNA till, till det här plagget. Det som är lite knicksigt här det är att på den här jackan så hittas det DNA från flera personer. Dels har vi de här små blodstänkan från fyra stå mannen som blev skjuten. Dels från den åtalade mannen. Men som vi hörde expertvittnet säga så finns det bland DNA. Vilket innebär att det är minst... Två personers DNA som har hittats på utsidan av jackans krage. Och också då att man från NFC, nationellt forensiskt Centrum, inte heller knutit någon person till i vart fall ett av de här DNA-spåren. Dessutom så skriver NFC att man hittar DNA på ytterligare två områden på jackan. Men det resultatet kan på grund av komplexitet inte utvärderas för jämförelse med person. Vi nämnde ju också det här med tändsatspartiklar. Det hittas ju också på den här jackan. Men det går inte att binda de tändsatspartiklarna till några specifika patronhylsor. Och det är ju svårt också i så här lång tid att säga när i tid de hamnade på jackan. I början av oktober förra året så sköts en man till döds med flera skott vid en busshållplats i Valsta i Märsta. En 23-årig man döms nu till livstidsfängelse för mordet. Att Dunda Tingsrätt skriver i sin dom att bevisningen mot 23-åringen är övertygande. Särskilt stark bevisning är att hans DNA hittats på patronhylsor i brottsplatsen. Sommaren 2021 och döms mannen i alla fall till livstidsfängelse i tingsrätten. Och utöver mordet så döms han för bland annat vapenbrott, narkotikabrott och olovlig körning. Men det är ju somklart mordet som gör att det blir livstid. Mannens advokat Martin Persson igen. Vi blev nog som de flesta personer som var i rättssalen förvånade. Min uppfattning i tingsrätten var att det var uppenbart att det inte gick att utesluta eh, någon av de här alternativa gärningsmännen som jag hade presenterat. Mm. Det som är eh, åklagans bevisning är ju DNA på hylsor eh, för det första och DNA på en jacka för det andra. i eh, de hylsorna så kan man ju, det binder ju inte någon särskilt starkt och att försvaret tycker att DNA på hylser inte är så starkt det mm. handlar ju om att DNA kan finnas från ett tidigare tillfälle. I nuläget går det ju inte att liksom tidsbestämma när DNA har hamnat på en pryl. Det säger ganska lite, bara för att du har DNA på en hylsa så innebär det inte att du är någon eller har gjort någonting. Det innebär bara att du någon gång de senaste åren har varit befattning med de här hylsorna. Och det kan finnas många förklaringar, att man har överlämnat hylsor till en vän eller man säljer hylsor eller att man har kommit i kontakt med någon kompis, vapen och rört och sätt och så vidare och så vidare. Det handlar ju just om att man ser det här DNA på hylsorna som hittas på brottsplatsen som särskilt stark. Mm. Och även den jacka då som Martin Persson nämnde. Det är då den här jackan som hittades i den misstänkte mannens bostad. Liknar den som gärningspersonen hade på sig vid brottet. Och dessutom finns ju då både offrets DNA och den misstänktes DNA på jackan. Det nämnde vi ju tidigare. Men Persson, han är kritisk till att tingsrätten lägger så stor vikt den här jackan i domen. Avseende den andra bevisdelen så är det en jacka som hängt under en väldigt, väldigt lång period i en lägenhet och kanske befunnit sig också på andra platser under den här perioden. Den här jackan tas ju inte omedelbart i anslutning till mordet utan långt efter. Och det vi vet, det är att i den här lägenheten där jackan finns, där bor bland annat min klient men också väldigt många andra, bland annat en person som är tungt kriminell som senare också dömdes till fängelse för grova brott. Han har haft möjlighet att ha tillgång till den här jackan, han har fått möjlighet att ha tillgång till de här hylsorna eh, och är någon som inte går att utesluta av jättemånga olika anledningar. Men åklagare Rickard Wahlqvist var nöjd med domen. Jag tyckte att det var en, en välskriven och välmotiverad dom eh, där man redogör, man, man har förstått eh, händelseförloppet korrekt i min uppfattning och eh, man gör ju det där vilket jag tycker man gör då rätt, man tillämpar 35 50 kapitel, första paragrafen eh, i rättens som som säger att, att rätten ska ta hänsyn till allt som har förebringat till målet. Och, eh, det var även min tes som Tingsatten kommer fram till att det är så plötsligt många omständigheter. Man, man, väger man var och ett bevis för sig, då kan eller, jag själv medveten om att då, det räcker det inte. Men när det var så här pass många saker som pekade i, i samma riktning mot den här personen, den tilltalade, så menar jag att det, det är inte sannolikt att det är någon annan. Och den uppfattningen delade, delade ju tingsrätten och gör en, en helt korrekt analys enligt min uppfattning om bevisläget. Eh, så, att, så långt så kändes det ju bra att tingsrätten hade eh, delat min uppfattning. Samtidigt så var jag ju väl medveten om att den här förmodligen skulle överklagas till, till hovrätten. Det är ju rätt sällan som livstidsdomar stannar i tingsrätten. Och det blir ju ändringar i hovrätten. Den 24 årige man som av tingsrätten dömdes till livstidsfängelse för det brutala mordet vid en busshållplats i Märsta förra hösten frias nu för mordet av hovrätten. Hovrätten river alltså upp tingsrättens dom från i somras. Rätten menar... För Svea hovrätt har på samma bevisning som tingsrätten friat den misstänkte mannen från mord. Även om han då döms till ett kortare fängelsestraff för annan brottslighet. I domen skriver hovrätten att man fäster särskild vikt– vid att andra personers DNA hittats på jackan– –dels på höger sida dels på insidan av nackpartiet– –och högerarmens mudd. Och enligt NFCs yttrande har det inte varit möjligt att utvärdera– –vilka andra personers DNA som det rör sig om. Fynder de andra personers DNA på jackan talar dock för att– –andra okända personer kan ha burit jackan. Dessutom konstaterar hovrätten att det ju inte finns något motiv– till den här gärningen- att det heller inte finns något vittne- som har sett skyttens ansikte- och att man heller inte har hittat mordvapnet. Och det blir ju många mm. inte här- som onekligen är rätt jobbiga- för polis och åklagare. Ja, alltså man får ju- på något sätt så är jag ju en professionell aktör- och jag känner ju till spelets regler- så att eh, jag skulle inte vilja uttrycka mig- i termer av besviken eller någonting sånt. Samtidigt så... Åklagare Richard Valkvist igen- hade man ju hoppats då att året skulle fastställa eh, tingsrättens dom. Och man resonerar ju på ett lite annat sätt. Jag tänker inte kvälja dom, men man, man delar ju upp det mer, så att jag går igenom bevis för bevis och tycker då att eh, det talar visserligen i riktning mot den här gärningsmannen eller den tilltalade. Men med en samla bedömning tycker man då inte att det räcker. och Jag, jag tycker ju att, eh, att, eh, ja, jag tycker att tingsrätten hade rätt i sitt resonemang. Det är också därför jag tog kontakt med med utvecklingscentrum som du heter hos oss och vad eh, de lyfter frågan. Jag kan ju inte själv som vanlig kamroavklagare överklaga till HD utan det är ett beslut som måste komma från, från riksavklagaren. Men för ovanlighetens skull så tar ju det här fallet inte slut i och med hovrättsdomen och vi ska återkomma till det för fallet ska ju komma att överklagas till högsta domstolen. Men innan vi går in på hur HD hanterar det här fallet när de får det på sitt bord, så ska vi gå in på en del andra detaljer i utredningen som mm. verkar ha varit på väg att glömmas bort. Advokat Martin Persson igen. Men den alternativa gärningseman som jag tror fick störst betydelse för utgången, det är en alternativ gärningseman som redan den, kort efter några dagar efter mordet. Det inkommer tips. Det här är alltså ett tips som kom in den 20 oktober 2020, alltså 18 dagar efter mordet. Ett handskrivet brev. ...till polisen. Där någon skrev att det var en person eh, som mannen som åkte iväg på vojen. Och vojen är lite slang för elsparkcykel. Och man vet att mördaren hade åkt iväg på en elsparkcykel. I samband med mordet som inträffade den 2 oktober 2020 heter, och så kom ett visst namn, och han bor i Mästa. Och detta är någonting som kom innan någon var misstänkt, innan man hittade DNA från min klient. Och innan någon var misstänkt överhuvudtaget. Den man som namnges i brevet han går att hitta ganska snabbt. Det finns en person med det namnet när polisen söker i sina register. Och längst ner i det PM som upprättas om det här brevet så står det för framtida teknisk undersökning. Men det verkar inte ha hänt mycket med det tipset. För anledningen till att Martin Persson ens pratar om det här är att han hittar det i slasken. Och slasken är alltså det man brukar kalla det överskottsmaterial som blir från en förundersökning som man inte tycker är riktigt värt att lägga in i själva polisutredningen som sen lämnas in till domstolen. Och det här tipset, brevet, det har hamnat där utan att någon verkar ha uträtt det. Trots det så gjorde man ingenting. Man gjorde in saken, man tittade inte om personen hade något vapen. Man gick inte hem till personen. Man förhörde inte ens personen. Vad Vi, tror du att det är på? Slav. Latet. Eh, eller bara miss. Att man tog med stolarna. Eh, jag vet inte. Det ska ju göra såklart. När det är ett mord och man får in ett så här detaljerat tips som dessutom stämmer. Och en person som då påstår sig ha sett skytten, känner igen skytten. Och då lämnar in ett handskrivet brev till polisen. Och då utreda det. Det är ju katastrof. Åklagare Richard Wahlqvist han håller inte med utan anser att bevisningen pekade mot den åtalade mannen. Det jag var tydlig med det är att det, den tekniska bevisningen vi hade, den pekade ju i riktning mot den tilltalade och inte mot någon annan. Eh, sen är det ju så att det mordutredningar, framförallt den här typen av, av lite uppmärksammade mord som sker på, på öppen plats. Den här personen blir ju älskjuten dagtid vid en buss i Valsta i Märstra. Då kommer ju in ganska mycket tips och en del tips går ju inte att följa upp och så vidare och det är ju, det är ju mest polisen som, som följer upp de där tipsen. Man presenterar kanske det för åklagaren enbart om man tycker att det finns någon substans eller intresse eller att det ens går att kontrollera, kontrollera källan. Men att det kommer in tips i sig är ju inget, inget ovanligt och när det inte går att följa upp dem riktigt så, så går det inte att komma vidare i dem heller. Men att en försvarare kallar det hela för en katastrof det är ju ett rätt starkt ord ändå. Och att andra gärningspersoner inte kunnat uteslutas, det är ju också något som skapar tvivel. Det är ju hans jobb att få ett rimligt tvivel i ärendet. Så att, alltså, vi har ju hållit ett stort antal förhör, det framgår ju av förutsättningspotokollet. Vi har ju haft flera personer frihetsförövade, vissa längre och andra mer kortvarigt. Så att Min uppfattning är att vi har lyft på varje sten. Med det här ärendet. Och vi har liksom hört de personer som var intressanta. Sen det här tipset som jag minns rätt. Nu är det ett tag sedan jag hörde talas om det här. Men det, det var väl ett tips som i och för sig gick inte att se vem som hade inkommit för tipset till följde upp det. Och då blir ju liksom eh, värdet av det eh, sämre. Eh, det finns ju... Det kan ju till och med vara så att i vissa fall att, att den som är skytten själv... –vill ge tips som förvirrar polisen. Så, att, så att, ja, Min uppfattning är att vi bedrev en, en robust och gedigen förundersökning. Nu syns ju också av det gedigna förundersökningsmaterial som finns. Så hovrätten friar mannen utav samma bevisning som tingsrätten dömde honom. Men som de flesta av er vet vid det här laget ifan ni har lyssnat på Petri Krim så finns ju möjligheten, även om det är relativt ovanligt, att få ett fall prövat i den högsta domstolen, HD. Det handlar om ungefär 100-150 fall per år. Oftast är det ju då från försvararhåll som det klagats. Riksåklagaren överklagade bara 17 mål under förra året. Och det här mordet i mars är ett av de fallen som de valde ut. Och vi ska gå igenom lite snabbt vad HDs roll är och vad som krävs för att få ett prövningstillstånd. Och jag väl bättre att lämpa då förklara det än Eva Block. Jag är byråchef vid åklagarmyndigheten med ansvar för riksåklagarens processer i högsta domstolen. Högsta domstolens uppgift är ju att ge vägledning till övriga domstolar och åklagare och andra jurister. Så att vi försöker hitta mål där det finns principiella frågor som eh, vi behöver vägledning i. Och vad krävs då för att få ett prövningstillstånd? Och det ger högsta domstolen i första hand om de anser att det finns en oklarhet där det behövs vägledning. Det kan handla om ifall brott ska rubriceras som grovt eller synnerligen grovt och även hur långt fängelsestraffet viss typ av brott ska ge. Kollar man på de senaste mordfallen som HD meddelat prövningstillstånd om och då kollar vi sedan 2018 så var det ett fall som gällde restriktioner vid häckning och det hade ju egentligen inte så mycket med själva mordet att göra. Däremot finns det ett antal fall som gäller just straffmätning när det kommer till mord. Och en anledning till det är att det under de senaste åren skett en del lagändringar på det området. Från politiskt håll då har man ju velat att allt fler ska dömas till livstid för mord. Det har skett två lagändringar för att få till det- och därför har HD också tagit upp ett antal mordärenden för att sätta praxis på det området. Men det finns ju fler omständigheter som kan leda till en HD-prövning än att just sätta en straffpraxis. Vad är det egentligen som krävs för att man ska kunna döma här? Det kan vara frågor om påföljd, det är ju inte helt ovanligt. Om det ska vara till exempel en presension för fängelse, så kallat artbrott. Det kan också handla om rubriceringar, vad... vad... Vad krävs för att det ska bli ett grovt brott? Och det är rätt sällan som HD tar upp mål utifrån just bevisvärderingsfrågor som i fallet med mordet i Märsta. Men att just det här målet togs upp och fick prövningstillstånd, det är efterlängtat enligt Eva Block. Det här eh, målet är ju ett typexempel på den typen av allvarlig brottslighet i kriminella miljöer som vi har sett på senaste tiden. Eh, och bevisningen till stöd för åtalen i de här fallen består ofta av flera pusselbitar som måste läggas samman för att ett åtal eventuellt då kan vara styrkt. Och eh, i det här fallet så vill riksåklagaren att högsta domstolen uttalar sig om vilka krav man kan ställa på de här pusselbitarna i bevisning för att det ska räcka för en fällande dom och vilka riktlinjer som ska gälla vid bevisvärderingen i de här målen. Sådana här då pusselmål har vi berättat om tidigare, det kallas ofta för indiciemål eller indiciekedjor där man sammanfogar flera olika pusselbitar för att försöka ge en större bild av ett skeende för att på så sätt bevisa att en person är skyldig till ett brott. Och en anledning till att man har klagat är ju att man vill att HD ska sätta ner foten kring bevisvärderingen i sådana här fall. Vi har klagat, eller riksåklagarna har klagat, det är ju att det är viktigt att bevis bedömningarna i de här stora och komplexa målen med många pusselbitar sker på ett objektivt och ordnat sätt. Jag är mycket nöjd med att högsta domstolen har tagit upp det här målet för att jag bedömer att det här avgörandet från högsta domstolen kommer få en väldigt stor betydelse för rättstillämpningen framåt. Det som är intressant tycker jag, alldeles oavsett hur det kommer gå där, för det vet vi ju inte än, så kommer vi få ett klargörande hur man ska se på en DC bevisning och en sån här Beviskedja som det var frågan om i det här målet. Så Jag följer det med spänning hur det kommer gå där i högsta domstolen. Även åklagare Rickard Walkwist ser fram emot att det blir en prövning i högsta domstolen. Tyvärr har ju de här skjutningarna på öppen gata ökat. Och det här har ju ärenden. Och många är ju liksom öppna där man inte har kommit vidare på grund av att man inte har tillräcklig bevisning för att åtala någon. Eller komma vidare. Och i det här ärendet så lyckades vi genom bra polisarbete vill jag tillägga. Jag tycker att det var en ligen, jag hade bra resurser från polisen och man jobbade hårt i det här ärendet. Så lyckades man göra en bra brottsplatsundersökning. Man lyckades eh, genom olika sätt identifiera eh, från början då flera misstänkta alltså sen kokade ner till den här personen som kom att åtalas. Eh, och eh, jag tycker från mitt perspektiv att eh, när det så pass mycket bevisning som fanns här Ja, det räcker uppenbarligen i underrätt, men inte i överrätt. Eh, vi får se sen vad HD säger. Det är bli spännande att se. Om det inte räcker, då blir det ju, så att säga, svårt att komma vidare den här typen av, av utredningar. Så att det ska bli intressant att se när, när HD nu kommer klargöra. Hur, hur ska man värdera en sån här beviskedja? och Hur, var, hur ska man se på det? Och det är också en typ av mål som, som då ligger i tiden. Eh, med tanke på att vi har, tyvärr tillägga, då, eh, fler och fler mord av den här typen. Eh, genom skjutning på öppen gatan. Jag blev förvånad. Försvarsadvokat Martin Persson igen om beskedet att Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd om mordet i Märsta. Jag tyckte att man har fallit lite grann för eh, mediatrycket. Eh, de som var i rättegången tyckte nog att den här var ganska okontroversiell. Av den enkla anledningen att det fanns flera olika alternativ alternativa gärningsmän så mycket väl jag har att de har gjort det, jag har inte att de är skyldiga men jag ser att de kan teoretiskt ha gjort det och mycket pekar i de riktningarna. Han är kritisk till att man då enligt person i polisutredningen inte utredde andra möjliga gärningspersoner tillräckligt. Och när det är så att man inte ens har utrett de personerna och nu går det inte att göra det är för sent, man kan inte gå tillbaka flera månader eller ett år senare och, utreda någonting för att alla spår är såklart borta ett eventuellt mordvapen är slängt eh, blodstänk eh, har försvunnit eller tvättats bort så att eh, det är för sent att göra nu men med tanke på att ett, det var allt det vi med, så mycket väl kan ha gjort det vi eh, kan inte alls utesluta dem eh, då kan man naturligtvis inte döma dem för då finns det ju en risk att någon döms oskyldigt Eva Block håller med om att det är viktigt att man har möjligheten att lyfta eventuella luckor i bevisning eller utredning eller i målet i stort. Men hon tycker att man har haft möjligheten i det här fallet. I det här fallet så har de invändningar som försvaret har berättat om för dig varit uppe på bordet i både tingsrätt och hovrätten och nu får högsta domstolen också pröva detta. Men det är självklart att det är viktigt att de svagheter som finns i bevisningen ska läggas fram tydligt för domstolen så att domstolen har en fullständig bild och där har ju försvaret en väldigt viktig roll. Inför förhandlingarna i högsta domstolen som är planerad att ske i maj 10 och 11 så kommer Martin Persson gå igenom det som lagts fram under rättegångarna igen och presentera bevisningen på ungefär samma sätt som i hovrätten. Det blir enligt honom inga nyheter utan det är samma material som man går på i HD. Vi kommer ju gå igenom allt material längre en gång, lyssna igenom alla ljudfiler från tingsetsförhandlingen och sen kommer jag presentera bevisningen på ungefär samma sätt som jag gjorde i hovrätten. Inga nyheter, ingenting konstigt utan samma material. Och det finns ju en detalj i den här processen som är lite speciell. Och det är ju att den här misstänkte gärningspersonen, han är på fri fot, sitter inte längre häktad. Och han kanske inte är så superpepp att dyka upp på den här förhandlingen där han då riskerar livstidsfängelse. Mm. Frågan är ju vad man gör om han inte skulle dyka upp. Ja, det finns lite olika alternativ. Dels så ytterst om man kallar någon flera gånger så kan man ju inte slut häkta personen för att den inte inställer sig. Men... men det är ju också så att det formellt inte finns något hinder för domstolen, högsta domstolen att avgöra målet utan att den tilltalar det på plats. Som sagt så tas fallet upp i maj. Vi kommer följa det med stort intresse och uppdatera er i veckan med Petri Krim. Du har lyssnat på Petri Krim om DNA-pusslet i Märsta och debatten om beviskrav i mord med skjutvapen. Reporter idag var Linnea Hjortstam, producent Viktor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Om du har tankar eller synpunkter på programmet eller förslag på ämnen eller fall som vi borde ta upp, hör gärna av dig. Vi finns på ptkrim.snabblasverigesradio.se och på 073 461 2915. Där finns vi också på signal. Och vi finns också på Whatsapp och på Insta där vi heter ptkrimpodden. Och på Insta och även i vanliga poddflödet så släpper vi en lite kortare nyhetsuppdatering kan man säga som vi kallar veckan på fredagmornar.